Givionta. Lektion 9 Die Stadtführung Guten Tag, mein Name ist Martin Krämer. Ich freue mich, Ihnen eine schöne und interessante Stadt zeigen zu können. Ich zeige Ihnen das Münster und die Altstadt. Wir stehen jetzt auf dem Münsterplatz. Am Mittwoch und am Samstag ist hier ein großer Markt. Vor uns steht das Ulmer Münster. Es ist über 600 Jahre alt. Das Ulmer Münster hat den höchsten Kirchturm der Welt. Der Turm ist 161 Meter hoch. Sie können bis ganz oben hinaufsteigen. Ist das sehr anstrengend? Ja, aber es lohnt sich. Dort oben haben Sie eine herrliche Aussicht auf die ganze Stadt. Wir gehen jetzt weiter in die Altstadt. Besichtigen wir das Münster nicht von innen? Doch, aber erst am Schluss. Dieses Gebäude ist das Rathaus mit astronomischer Uhr. Gegenüber ist das Ulmer Museum. Geradeaus weiter kommen wir zur Donau. Der Fluss ist die Stadtgrenze. Gibt es dort viele Schiffe? Nein, der Fluss ist nicht tief genug. Wir gehen nun auf der Stadtmauer entlang. Hier haben wir einen herrlichen Blick auf die Altstadt und die Donau. Gehen Sie bitte hier die Treppe hinunter. Dieser Weg führt uns mitten in das alte Fischerviertel. Sehen Sie das graue Haus dort drüben? Es ist ganz schief. Das stimmt. Deshalb heißt es das schiefe Haus. Gehen Sie bitte rechts in die Schwörhausgasse. Wir befinden uns nun wieder auf dem Rückweg zum Münster. Dort schauen wir uns noch die Kirche genau an. Steigen wir auf den Turm hinauf? Nein, aber Sie können nach der Führung hinaufsteigen. »Heute haben Sie das richtige Wetter dazu. Vielleicht sehen Sie sogar die Alpen.« »Die Alpen? Das mache ich sicher.«